Pe 5 aprilie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod, care au pătimit în Tesalonic. Acești mărturisitori ai lui Hristos au ales moartea în adâncul mării în locul lepădării de credință, oferind o pildă neclintită de gertfelnicie pentru mântuirea sufletului. Primul era un tânăr plin de râvână, în timp ce al doilea era un bătrân înțelept, Ambi fiind uniți de același har dumnezeiesc în fața prigonitorilor păgâni, lăsând posterității o mărturie vie despre teria duului în fața morții trupești. Sfinții zilei 5 aprilie, Sfinții mucenici Teodul și Agatopod, biruitorii valurilor morții. În cetatea Tesalonicului, în vremuri de aspră încercare pentru creștini, străluceau prin viață curată și slujire diaconul Agatopod și citețul Teodul. Acești stil ai bisericii locale nu s-au înfricoșat de mânia stăpânitorului Faustin, ci au stat cu demnitate înaintea scaunului de judecată. Deși Teodul era la vârsta tinereții, înțelepciunea s-a pe cea a bătrânilor păgâni, iar Agatopod, încărcat de ani, arăta o vigoare duhovnicească de neînfrânt. Refuzul lor categoric de a aduce gertfe idolilor a atras după sine sentința crudă a necului. Vedenia cerească și pregătirea pentru martiriu. Înainte de a prin cununa mucenicei, Dumnezeu le-a dăruit o descoperire minunată pentru a intări în fața sfârșitului iminent. Aceștia se vedeau într-o corabie prinsă în mijlocul unei furtuni cumplite. În timp ce ceilalți călători piereau înghițiți de ape, sfinții au scăpat nevătămații, urcând pe un munte înalt ce atingea cerul. Această imagine simbolică prevestea ieșirea lor din marea învolburată a acestei lumii și suirea în slava împărăției veșnice prin poarta suferinței asumate. Taina mântuirii prin jertfa în adâncuri. Legându-le pietre grele de gât, prigonitorii i-au aruncat pe sfinții Teodul și Agatopod în apele mării. Chiar și în acele momente, rugăciunea neîncetată era pe buzele lor, transformând moartea într-o nuntă duhovnicească. Marea, care trebuia să le fie mormânt, a devenit martorul tăcut al trecerii lor la cele veșnice. Trupurile lor au fost ulterior scoase la țărm de valuri, fiind găsite de credincioși fără nicio urmă de stricăciune. Semn al Sfințeniei lor. Hermeneutica patristică ne învață că martiriul acestor Sfinți nu este o simplă pierdere a vieții, ci o negustorie mântuitoare, așa cum găsim scris în viețile Sfinților pe luna aprilie. Ei au dat trecătorul pentru netrecător, trupul pentru duh. Pentru credinciosul de astăzi, pilda lor este o chemare la statornicie. Chiar dacă nu suntem aruncați în mare, suntem adesea înconjurați de valurile ispitelor și ale grijilor lumești. Asemenea, Sfinților, trebuie să ne fixăm privirea pe muntele virtuții, care ne înalță deasupra deznădejdii. Sfânta cuvioasă Teodora din Tesalonic, pilda ascultării de după moarte. O altă figură centrală pomenită în calendar ortodox 5 aprilie este Sfânta cuvioasă Teodora. Din frage de pruncie, ea a ales calea cea strâmtă mănăstirii, îmbrățișând schima monahală cu o dragoste arzătoare pentru Hristos. Viața ei în chinovie a fost un șir neîntrerupt de nevoințe, Marcat de o bâlândețe negrăită și o supunere desăvârșită față de stareța sa. Această viață curată a făcut ca, după trecerea sa la Domnul, Harul Dumnezeiesc să lucreze în chip minunat prin sfintele sale moaște. Minunea smereniei dincolo de mormânt. La mulți ani după adormirea Teodorei, când stareța mănăstirii a plecat și ea din această lume, s-a decis înhumarea acesteia în același mormânt. În fața unei mulțimi de monahi și bărbați aleși, s-a petrecut un semn dumnezeiesc, Trupul cu cuvioasei Teodora s-a mișcat, făcând loc maicii sale duhovnicești. Această mișcare a unui trup lipsit de viață biologică a demonstrat că, în Dumnezeu, sfinții sunt vii și păstrează ierarhia smereniei și a dragostei chiar și dincolo de pragul veșniciei. Poporul, văzând aceasta, a strigat într-un glas, Doamne miluiește, recunoscând prezența Harului. Alți sfinți pomeniți astăzi, soborul mucenicilor și al mărturisitorilor. Biserica aduce cinstire astăzi și altor suflete luminate care au pecetluit credința cu propriul sânge, completând tabloul duhovnicesc al zilei de 5 aprilie. Sfinții zilei 5 aprilie ne reamintesc că drumul spre mântuire este divers, dar are același fundament, iubirea totală față de Creator. Sfinții mucenici Teodora și Didim În Alexandria, sub domnia lui Dioclețian, tânăra Teodora a fost aruncată într-o casă de pierzare pentru refuzul de a jertfi idolilor. Sfântul Didim, un tânăr ostaș creștin, a săvârșit un act de curaj negreit, schimbând hainele cu ea pentru a o salva. Când a fost descoperit, Didim a mărturisit cu bucurie că prin acest gest a dobândit două cununi: păstrarea curăției unei fecioare și propria mucenice. El a rostit în fața călăului: Bine este cuvântat Dumnezeul meu, care n-a trecut cu vederea lucrarea mea. Sfinții mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion și Nichifor. Acest grup de șapte mărturisitori a suferit împreună, arătând că unitatea în credință este de neînvins. Ei au înfruntat chinurile cu o tărie ce venea direct din taina mântuirii, preferând să fie zdrobiți în trup decât să-și piardă sufletul în rătăcirea păgână. Sfântul nou mucenic gârghe din Efes Mult mai aproape de vremurile noastre, în anul 1801, Sfântul gârghe a mărturisit în noul Efes. Prin tăierea capului cu sabia, el a demonstrat că harul Dumnezeesc lucrează cu aceeași putere în orice secol, oferind cununa mucenicei celor ce îl iubesc pe Dumnezeu până la sfârșit. Sfinții mucenici Termu, Pompie, Zinon, Maxim și Terentie. Acești sfinți au îndurat diverse chinuri. Sfântul Zinon a fost un smoală și ars, fiind apoi străpuns cu sulița. Gertfa lor adaugă o parte sinaxarului acestei zile, fiind pomenite de asemenea și Sfintele Femei Stăpâna și slujnica. Unite în mărturisire indiferent de rangul social. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfinților Teodul și Agatopod învățăm că vârsta nu este un impediment în calea Sfințeniei, ci hotărârea inimii. Putem aplica acest lucru refuzând să facem compromisuri morale sub presiunea grupului sau a societății. De la Sfânta Teodora învățăm că smerenia autentică depășește granițele morții. Putem exersa aceasta oferind prioritate și respect celor din jur în activitățile noastre zilnice, fără a căutare cunoaștere personală, care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.